کتاب اصل کې دي چې د دې را قوانين دي غوډ قوانين او قوانين چې هغه تقریبا په سالو کې صفه کوي <تصفيق> شروع کیږي مدارې نمخه سالو کې څنګه یو مسخه د قوانين دا کتابونه د دې ځای مشرته خاصل کې مقدمه کې د یو څو خبرې کړې دي هغه تر سری مقدمه کې چې کومې خبرې تکړي د هغه په لږه شی ډېر مقدمه کې هغه څه وښه خبرې د ځکه کړې د څهار شریف په علم لرا لازمي د معرفت او امور سره باور چې اوسنې په شروع په بیلور خبرې کېږي اول دا ده موضوع او درهم غرش او سلورم نمبر واضح اول داو ای که تعریف چا تول تی تعریف دی تول که اما یا تاب را پو بیش که که پکوم شی طرح یا شیف زندل سی دی تا تعریف پول تی مشال پتار کتاب کی مشال بیان کنه دی سال سر که او طالبان دارتی تی یو باندې پېژنه یو نه تاسو ته علاقه تسوږه غوښه معلوم پلانکه او د پلانکی زو شیدون کوي بغير سره هغه طالب چې اوس په 29 سال دی موږ په ځان باندې نو دا خبره ده د دوه تاریخ کوم سره یو چې اوس زندل چی هغه ته تاریخ پېل کی موضوع ته کېږي موضوع ہے تو یہ کہ یہ کہ تم شیدہ احوال ذاتیونہ صدر علم کے بحث کی تھی ذکم شیدہ احوال ذاتیہ او دعوارز ذاتیونہ بحث کی کی ذرا شتا موضوعل مثال بطور بنی اور در سے جوڑی اور دارز در سے موجود تھی لطن نبی وچکم وقار رضیہ اور تقریر کی په دې خپل تقریر کې د نبی له او سلام د سیرت په موله خبري کړي دا د سیرت بیانول دا حوادث ذاتیه دي احوال ذاتیه مو موجوده تر کې کې مآږي باصوفي ان حوادث ذاتیه چې په اړه کې بحث کې د حوادث ذاتیو ویل شي او غرض ته تل کېږي غرض تل کېږي اثر و ضرورت او وطن لښې چې په تړای او کار کوي او فارا قربانی کوم او فائدہ مرتبه کیږي چې دا غرض ولتی تړای او د شی فارا کوي مخاراق د څه د فارا کې لوګه خصمه او د لوګه خصمه دلته غرض او اواسر مرتبه د فارا د غرض د فارا سه اوبوس کی دا اوبسکل دا اثر مرتبه ده او علمي دین څه تړای حاصلې د څه د فارا که اللہ راضی سید، نو دا اغا غرز او اثر مرتبه دی پدیمان دید. او واضی آغتی ولکی گی، که یوشه چا جوڑکڑی وید. یا در سمچی جوڑوون کی گی. دا میز چا جوڑکڑی آغیتی واضی ولکی گی. دا کتاب جا جوڑکڑی آغیتی واضی اید که یوپنگ چا جوڑکڑی آغیتی واضی ولکی. ستا ده کته دې تعریف ناول لا بودی دا ښه مخه تعریف کی او د موضوع ناول لا بودی دا او د huh. غرض ناول لا بودی دا او د واضح نه ناول لا بودی دا تعریف پسندل وله زوږي دي د موضوع پسندل وله زوږي دي او د غرض پسندل وله زوږي دي تعریف پسند څخه کذوری دي کتاريفونه پسندل شي نو بیا خو با طلب ده شی مجبور راتي سه يو شي په ځني نه او تاغه تلاش کي او ور پسي ګرځي ود اشه تا ته معلوم ني په یو وجه او په يو تريكي سره ودې وجنا تاريخي غادر ذکر دي ودي چې طلب ده شی مجبور راهي او مثال پتاور باندې او یو مغرچي تزي او زيت تزي اوول معلوماتي چې دا مدرسه د ازې کوم ځای کې دی چې دا غوښتل په چيزي هغه تدنی معلومات او دې چې دا تلاش کې د دې طرف د سیا کې ومچول کی موضوع په ځندلول ضروری دی د موضوع په ځندل زکه ضروری دی که موضوع نه په ځندلاتی نو مقصود او غیر مقصود کې یو فرق راځي طالب ته باید پته نه لګي چې ما کوم علم کې شروع کړی دا حکم زمما مقصود دی او کوم چې ده هغه غیر مقصود ده ځکه د علوم, ده ده ده علوم ده ده او پومانسکي چې فرق راځي د په اعتبار د موضوع سره د خلکو ته مائز د علوم په اعتبار د سمائز د موضوعات سره ده یو علم چې د فعل علم نه جدا کیږي نه د موضوع کوasiti سره او غرض ولی په ساده زميدي ما معرفت د غرض نو بیا شای او کوشش انسان عبسته مزیده فار کې د شای او کوشش عبست نسي نو د غرض چې زنده لوم کې واجه په ځانبه ولې ضروري دي, دي, دي, دي دا به د دفاع وځاځکړې یا بل بنیاد ځاځکړې واجی په دا د دې وځینا چې انسان د ظلم مطمئن شي په دې وځینا صرف علم دې د علومه نا لیکن دا څور څور دی تاریخ موضوع او غرض تاریف صرف لغت کې اړه را اړه وړ توشي صرف څنګه کا صرف په ځای پیسې اړه یې راړ او الاصطلاح في صرفيات الكي الصرف علم بي يعرف بها احوال ابنية الكلمة الكلمة ثلاثتي الكلمة التي ليست بعراب وبناء بعلم به اصول القواعد وما بي ماشي قواعد يعرف بها في النظام الذي قد ترى احوال وابنية الكلمة اغه احوال بناقان وكلمة ثلاثتي اسم ده وفعل دا وحرف ده او د هیڅه تنه چې دا مورب ادا کدا موفيده بلکې د هیڅه تنه چې دا کلمه په کومه الهال څه دا کلمه له څانو جوړه شوی دا دا کلمه څه له جوړه شوی دا نه ده د هیڅه تنه د هیڅه د علل نه د هیڅه د اشتقاق نه نه د هیڅه د ربطو بنا نه ځکه مورب او موفې بیان ترې ده په علم نحو علم صرف موجود دي چې دا کلمه ملي هيڅه دا کلمه د دې هېڅ نه کې دا کومه شی غدا عدد مازي څېغه دا عدد موظار څېغه دا 10 مر څېغه دا دا کلمه علم سره غرض د دې کې شه دي کیانه تو جن ان الفتاي اللجيني په کلام العربی او ستعل د جهند د خطای اللجینه انسان ذہن د خطاینه په کلام العربی کې بس في على سيسله كتب قال صيغه دا خولون وایده که قالوا و تو متواجده یقول صيغه دا یقورون وای مدع غرض د دې وسیچه دالمسترقه صيغه په لغت کې هغه سره زر باغه دغه کې قالد کې اتول او هغه او بیا صورت جوړول دغه معنا او استلا كتابيه هي, هي هيئه عارض لكل ماده السانما دا هغه د سورته 40 په لاره د د کلمې د د کلمې څخه حروف نه جوړیږي دغه حروف ته او د حرکت او شکناتو ته هيئت ول کیږي ضرب کې د اقوا دا ماده دا د اقوا مخې د بیا متحرک دی وړه باندې حرکت پخې دی دې ته چې ماغه هي اپ چې حاضر دی دل دي مادي دي کلمي ته تحقیق دي ګروپ مقدم دي دازموطا مو afar دي دازموطا تاریخ دي دازو تاکیم دي ما دا قبول کیږي کی قبول و واجب علم صرف تي شه ده, ده علم صرف ابو مسلم ماجد بن مسلم الحر دا اول نه سړې کیدا واجد علم سبد ب وزد او بنیاد المسرف اصل کی ودا او چی بعض خلق دا وی کیدا نه هو صرف استفاده کی بڑا یو فنی بڑا کر یو زیرات او دا مسلمه به حرات ترغه دد سیستم کی دا علم صرف دا نحنه دا دا علم او او مخم ضبطلی یو خواندا د امام ابو حمزه رحم الله د واجد علم سبد ذک څرکو کې دا غي او رساله ده چې دا غي موږ دالمقصود <تصفيق> او هغه اده دی نه تقریبا <تصفيق> دغه په خپله کې د کوټه مشخصه کې راغله ده دغه مشخصه او یو څو چې دا غو پات شوی ده نو په دغه مشخصه کې دا غو پات شوی ده او هغه کتاب لیکلو شوی اول واځي د امام یو څو اصلاحات او تاریخ عرب چې زبر تچله فتحه وای زیر تچله یغه کسرا وای او پشت تچله یغه چې شه وای زما و دغه عام من ده نو ټول حرکتې زما حرکتې فتحه حرکتې او کسره حرکتې عام من او زما او فتحه او کسره ده تاسو دي بیا دا خبره در چې په کوم حرف باندې فتحه وای ماغه ته مو پېږو او چې په کوم باندې کاڅروي هغه هر په دې چې وایي مقصود و او کوم هر په باندې چې زموږ یې هغه څه وایي مظلوم نو دمو یو ښار چې موږ نتعامنو په دغه د کې مظلوم منو متحدي کې مقصود یې هغه طحریکي او متحرک عامو نصور او مظلوم و مفتوح او مقصود خاص څه شو خاصه استلاحه چې استلاحه استلاح تلکی کی استلاخ پره معنا ده یعنی استلال لغوی معنا چي ده با هم صلحہ کردن یو دبل سره صلحہ کول او فیصله کی استلاخاته ول کی استلاف استلاکیاته ول کی اتفاق قوم مخصوصا علی امر مخصوصن مخصوص قوم رازمتی او به خاص خبر باندې اتفاق وکي دی. نو دي تچي چه ول کیږي اصلاح ول لکه مسلمانانو ټولو په دې خبره باندې اتفاق دي چې کلمت طیبه ځکه چې نو کلمت طیبه نو مراد شي ده اغه لا اله الا الله محمد رسول الله نو په دې باندې اتفاق کوي یاد ده چې کلمه په نه ه کې نو دا غن مراد شي ده لفظ نو دا مخصوص قوم چې نو حردتي اتفاق کوي د دې خبره باندې چې کلمې به موږ دغه معنا کو چې لفظ نو ذی ال معناه مفردې کلمه کې چې واځي وځکړي لپاره دی معنا یا دا شانتا یو حرکت د یو سکون کی یو شیبان حرکت نه یا کی ته چې چولتي کی سکون ول کیږي هغه هرڅه چې چولتي کی تاکي نه هغې په دی باندې اچي وړي وړي خبرې دي کنه کله یاندا د بالکل د مبتدیانو کتاب دی هغه ساکینو او سکون به چیست؟ کله شی حرکت نوي نو د حرکت نشټواله سکون ولکې هغه هر باندې حرکت کړي ناغت څیر کې ساکینه دا یو طالب هو کنه څنګه وايی تاریخ کلا بوځید د معرفت امور سلاستون هغه طالب باندې حدیث پښتنه ودا لا بوځید لا ما بوځید سما مند لا بوځید زمانه دا په وړو وړو خبري تړای وای یاره د دې د وځحته ضرورت نشته نه وځحته ضرورت باز خلک شرط نه خلاص نو باز خلک وايي چې نه کته د دې وړو وړو په وړو د احکامه لا افغانستان کې دسته اید زما نور خلک たり او په شامت کې د ځاګن نو چې کوم حرباندې سکون نیو پسنګ را مو توله د کوم حرف باندې په حرکتونو راځي که چې تاسو زيو سر پیدا کول او داکې دا کولی پدې کتاب کې تاسو کوم هر باندې په حرکتونو نه هغه ته تنوین ویل کیږي یعنی د په حرکتونو چې یو ځای ور باندې چې نو د کوم حرکتو تنوین نه نشانی ده دا که زیدل چې په حرکتونو ذکر نه دا اول کو جمع د خدایان چې سره غلې ده تنوین علامه ده مو تنوین چاته ولکیا غو نمې ساکنه ولڅيږي چې کلمې په اخر کې د حرکت کوي او ځای وي نو نو ساجینو تبو اخرې کلمه حرکت چې کلمې په اخر کې کوم حرکت او پاګې باندې حرکت دي نو دانوني ساکنه دا وی ستې په واسطه سمې ته شي ولڅيږي دغه ته و چې کلمه غلفت چې واځي او لپاره تنها مانا واحدی بیعت آگے نروس تھا زیدہیر ہم باحث کئی باحث اچھے اقشام عرب میں سین قسم ہے کلمہ چاہتو دا کلمه چې ووځي وځکړې ده لپاره د یو معنی مفرد او کلمه چې وګورې په دې ټولو غوښیږي چې وګورې په لوغه عربی کې بدرې تشمله یا به دا کلمه اسم وي یا به فعل وي یا به حرف نو کلمه په لوغه عربی کې دغه لوغه معنا لوغه معنا د خپل اظهار ما په او د خپل مقصود تعبیر په کومه باندې کې دا دغه لوغه اظهار د مافي سمير او د مقصود نش ته تعبير په کوم الفاظ زبانی کوي دغه الفاظ څه شيول کیږي لغت نو هر قوم کې د اغه زبان لري پښتو یو لغت دی پرشي لغت دی او یو لغت دی عربي یو لغت نو دا چې کوم قوم د کوم الفاظ او کوم الفاظ زبانی د خپل مقصد نتابیر کوي دته دغه لغت تكلمه بلغتي العربيه بريطسمان يوم ايش عم ده يفضل ده يبلش حداه ايش هذه تلكي يعني مستقل بالمسؤوليه مستقل بالمسؤوليه معناها تختلف المعنى باليختلف الدلاله هاو ده محتاج ايه دلالته على معاني نفسها غیر مختلف به یوه د الټماتې سره کده هغه خلل مړه چې خپل معنا باندې دلالت کوي دا مستقل به مفهومیت ده خپل معنا باندې چې دلالت کوي نه بلکه ته موخه ده دا. او داسره سره د مخورینو د پیو د ځینو د لاسونو کې په توګه دا څه دی زه مثال په تور باندې لکه واخلا داګه واخلا ذو اخلا رجل واخلا ذ ت په ذاته ذ 16 په خپل معنا باندې خپل هغه سم د چانوند په هغه باندې نفسه د چیا ماضي یا حال دا یا استغفار یا رجل واخلا رجل په خپل معنا باندې خپل دلالت رجل تاقي الکی ذکر مين بني ادمه تاجا وا غمن حدیث صغر الى حد الكبر هذا جو مذكرة د بنی نوع بني آدم. دا نوع ده نوع انسانی نمذكر کسم ده که د تجاوز که ده غا کیگی ده ورکوالی نه ده بوداوالی طرف ده حرکت ده. دا د رجود تعریف و معنی ده. ده شان تا پرس حیوانی ساحل تول کیگی، انسان حیوانی ناکیت ویلکی گی، حمار حیوانی ناکیت ویلکی گی، ده ده ده معنی ده ده الفاز که ده کلو معنی بانی تقصده بلا بسی او د دې سره سره دا دلالت کوي د 9300 باندې نه کوي نه دي و چې نه دي چې څلکی دي دا اندې ته شي هل هغه کله مدق چې دا مستقلی مفهوم یې تا خپل معنا په دې په سره او د دې سره دا مخترين نه د پیو دا دا مخترينه د پیو د 9 ده خپل معنا خپل دلالت کوي او دې سره سره دا مختلفه د پیو د شنو خلاصو لا کچې چې خپل زراپا او سره به سماره وهل کړه هغه یو سوي په دې رشي زمانه کې دا وهل کړي واه خپل معنا باندې خپل دلالت او په دې رشي زمانه دایتي چې څه زمانه څه په دې باندې هم چې زمانه بدلل او امطا هغه خپل معنا باندې چې وهل کول نو هم په وهلو باندې دلالت او د دې سره پرېکړه وکړه چې دلاله وکړي دا معنا باندې دلاله وکړي ترڅو او حرفه په کلمې توېل کې چې هغه مستقیل په مفومیت نه ده چې په خپل معنا باندې په خپل دلالت بلکې د خپل معنا باندې الہ دلالت کوي چې د سر د کلمې اخر لکه من او الاوه چې څره کټبان میګاپور مین منو مین له و دې سمانه نماځلي ترسو چې دې سردار کې یوزاینه کې چې سل په مینال بسره دې او اسم يوزاتي رجع په پته ولا دې فارغه چې ابتداده سل زماده کوفي نشه کېده امتهادو سل د شرکت باندې راغلي ده وصري باندې راغله نو صاحب تو من بکره الهل کوفه زهه په دافيلو فاعل دې او بکره کوفه دای شر دې او د امینو اله ورڅ کیڅه ده؟ هلکه نو سرح مطالعه کې اول فقره د صدا په توګه چې ټول سايتونه یې کړه په لګه کړه هرڅ او او په دې کې مزید تر کومه جر زده معلوماته کوم څه però la pianta va cioè fa che sarà duri abbiamo dove di minuti secondi accadanti pagamento da